en kom vi i den Forvært, smidt, unser Rommel, rummel. Fremad med vores rommel lyder det her i Elite der Afrikakor. Den tyske general Erwin Rommel er nok den mest berømte og beundrede tyske herfører under 2. verdenskrig. Han var allerede under krigen en lækker pisken for den tyske propaganda, men også de britiske modstandere gjorde deres til at lovprise deres formidable modstander under krigen i Nordafrika. Hans dygtighed kunne dels forklare deres indledende nederlag, og dels så, så de senere sejre over ham og hans panserarmé langt bedre ud. I bogen Myten Rommel, der udkom for nogle år tilbage på borgens forlag, tager den franske journalist Maurice Philippe Remy netop fat i de mange historier om generalen og tryktvister. Myterne om ham, og han tegner et noget mere nuanceret billede af Rommel, end det end de, de som Hollywood og andre i årene efter krigen skabte af den snu såkaldte ørkenrev, der længe satte englænderne under pres. Og til at tale med os om Erwin Rommel har jeg i dag inviteret dig, Obers Lars Møller, i studiet. Du er selv tidligere soldat og har blandt andet været bataljonschef ved Jyske Dragonregiment, og du har selv deltaget i et mindre slag som leder af en kampvognsenhed i forbindelse med Operation Bøllebank, en træffning, som fandt sted i Boston i 1994. I dag er du blandt andet foredragsholder og forfatter til flere bøger, blandt andet om snisgøter og specialstyrker gennem tiderne. Velkommen til programmet. Tak for det. Det her det er jo ikke den første bog om, øh, om Erwin Rommel, som du har læst, og du har også læst andre værker om Rommel. og og du, du kender til ham og hans virke. Allerførst, hvad synes du om den her bog, om, som er jo den seneste, der er udkommet på dansk øh, myten Rommel? Jeg synes, det er en god bog, hvis man, når den beskriver hele Rommel og hans karriere og mennesket Rommel. Men, øh, men hvis man vil forstå Rommels kampagner i detaljer eller, eller bare de store træk, så er det ikke en rigtig bog. Men jeg synes, det er en god bog. Piller den for meget af af ham, eller nej, er det tilpas? Nej, det synes jeg ikke. Øh, øh, jeg vil sige, at den, er, den er næsten neutral. Altså, øh, men det er jo fordi folk har et andet billede af Rommel, og nu begynder man at gå ind og disikere myten lidt, og det giver selvfølgelig et, en anden vinkel. Rommel han bliver født i 1891 i Schwaben i Sydtyskland, hvor faren han er rektor på en realskole, og Schwaben det er sådan en grænseområde til Bayern i, i tid delstat, Baden-Württemberg. Han bliver kadet i 1910, løjtnant i 1912 og gør tjeneste under 1. verdenskrig i blandt andet 6. infanteriregiment. Regiment, der hedder König Wilhelm Vilhelm 1. Og det gør han på Vestfronten, hvor han i 1915 bliver premierløjtnant. Og der vinder han både Jernkorset af første og anden grad. Han kommer fra oktober 1915 til, så bliver han kompanichef i Vürttembergs øh, bjergjægerbataljon, hvor man blandt andet kæmper på den rumænske front. Og det er også med bjergjægerne, af hans rygbegynder, fordi han øh, vinder på, øh, den højeste preussiske militærorden på det tidspunkt, Pur Lemerit. Og det er altså ikke en orden, man sådan kaster i græms, øh, skal jeg lige sige. Det, og det gør han i Osonso bjergene på den italienske front, øh, hvor tyskerne de er nede og hjælper de trængte Østrigere på det tidspunkt. Og Lars Møller, hvad, hvad er det, han udretter, siden han vinder en, en Pur Lemerit? Jo, man kan egentlig sige... Og det, nu svarer jeg lidt undvigende. Øh, og det der med Paulemørit, man kunne godt tro, det var forkert, fordi det er jo en præustisk orden. Men det er en gammel præustisk orden. Det blev, den blev indstiftet i 1667. Øh, så, så det er ikke sådan, Altså, rullet nu, det er virkelig en, øh, en meget, meget fin orden, som øh, det er kejseren, der tildeler den her orden. Men inden vi kommer ind til det, hvor de, øh, hvor de stormer det der bjerg, som bliver til jord, øh, der den karriere, Rommel har indtil dag, specielt som du siger, da han kommer til, til Bjerg-regimentet, øh, det er den måde, han bedriver resten af sin karriere på. Fordi det, Rommel han bliver kendt for, det er at drive sine underordnede altså sine folk, sit mandskab, næsten til de styrter af træthed. Og han er kendt også i bjerg ja, for at være en, der kan læse Øh, det taktiske, den taktiske situation. Han er en, der kan manøvrere rundt, og det er faktisk sådan, så han er allerede som premierløgn, for det er jo det, han er, øh, bliver spurgt til råds af ældre officerer om, hvad, hvilken taktik vil han anvende i den her situation, hvordan gør vi sådan og sådan. Og, og Rommel er, øh, bliver sat til at styre mellem fire og op til 16 kompagnier. Den sidste, øh, den sidste øh, kampagne, han er med i, det er her, hvor han så får øh, merit altså Polymerit. Og, og det, det starter jo over i, fordi vi taler østrig ungarn vi taler mod italienerne, som er fjender af, af, af Tyskland og østrig ungarn Og det starter jo over på Trieste-kanten over ved Udini. Og der er nogle bjerge, de, de slovenske Alper, og det er fra derfra, og så når Rommel jo faktisk helt frem til Venetia. Altså til Veneti. Det, det, det, det er det hjørne, den her, det her slagsmål kører på. Og da de skal angribe det her, fordi uh, de er ved at have fået nok af de her slagsmål, og der siger deres regimentschef, at der ligger den, den højeste orden, den ligger på toppen af Måne Massa Matadur, og øh, Rommel er utrolig ambitiøs. Og han har allerede det her ry for at bevæge sig hurtigt, manøvrere hurtigt, øh, drive folk ud over sand og samling, til de næsten ikke kan gå længere. Øh. Han har det her motto, sved blod. Ja, men, men, og, og han, er selv, han er selv med fremme hele tiden. Og øh, allerede her har han problemer med helbredet, for han har faktisk øh, problemer med sin mave øh, lige siden de går ind i, øh, i Frankrig øh, under, under åbningskampen på 1. Første, øh, første verdenskrig. Det, der sker, er, at Rommel han stormer det her bjerg. Han stormer faktisk flere bjerge. Øh, og tager han rigtig, rigtig mange. Vi taler over 3.000 italienske øh, fanger. Og øh, det er Rommel, der driver det her angreb, og han fortsætter med det. Han fortsætter i dybden. Og derfor føler han sig ufattelig, dårligt behandlet, da det viser sig, at man tildeler det, det her den her højeste udmeldelsesorden, Blaue Max, som også er øgenavnet, den tildeler man to andre officerer. Så Rommel er rasende, og han klager øh, til, til, øh, til herledelsen, og her viser Rommel jo sin, sin dårlige form for, for, øh, for smag. Han er en bøf, fordi han burde jo selvfølgelig at vide, at herledelsen aldrig tager fejl. Det viser sig, det har de gjort her. <laughs> Æ, så han er ikke sådan en typisk officer, der bare øh, står med, med, med, med nakken bøjet. Men her starter hans dårlige ry også. Han er jo ikke en holdspiller. Fordi han er brokkerøv. Han... Ja, og, og med rimelighed her. Deres problem er jo, nu har de tildelt den der orden til to andre. Og det er jo kejseren selv, der har underskrevet det her. Så, så vi er jo i en situation, så hvis man nu indrømmer, at Rommel også skal have den, så har kejseren måske begået en fejl. Og det sker jo ikke. Han er jo ligesom paven, ufejlbarlig. Øh, men problemet er, at han får sin orden. Han klager sig til sin orden, kan man sige. Og, øh, og det er jo også en lidt definerende moment følge Maurice Philippe Remy, fordi han, han vil så ikke på generalstabskursus, og, og han, han vil ligesom være ude blandt soldaterne, han vil ikke rigtig ind i staben, og det, og det kommer også til at præge ham, for nu, nu, når krigen så er slut, ja, så fortsætter han jo det her rejksvære, og de her 100.000 mand øh, store her, øhm, og, øh, og der bruger han jo meget tid sådan, på at være øh, underviser i virkeligheden. Ja, men, men Rommel har ikke evnerne. Rommel er ikke intellektuel. Altså, øh, og det viser sig faktisk, at han bliver nævnt på et tidspunkt som en, der måske måtte være i stand til at kunne få en bataljon, men han er ikke generalstabsofficers emne, for han er ikke intellektuel. Og, det kan, og hans far mener heller ikke, at Rommel er intellektuel, fordi øh, Rommel vil helst være ingeniør, men farmand, han mener ikke, at Rommel har evnerne, og derfor nummer to valg, det er, at han skal blive officer. Så, så Rommel er ikke med, da man genopbygger rejsvære. Han er ikke en af de der typer, som... som øh, en eller nogle af de andre, der bliver sat til at være med på at genopbygge rejsevæger. Rommel, han bliver derimod deponeret et fint sted henne i noget undervisning, indledsvis først som, som stabsofficer, og derefter øh, kommer han ud i forbindelse med nogle forskellige øh, undervisningssituationer, hvor han bliver instruktør. Øh, og det er noget, der hjælper Rommel, fordi øh, fra tiden efter anden, eller verdenskrigs afslutning og så op til indtil tid kommer, der er der jo en masse politisk ballade, i, øh, i Tyskland. De slås som svin i gaderne, øh, og Rommel er slet ikke roet ind i det her. Han går og hygger sig med at være instruktør for nogle unge, lydige kadetter, og øh, han er ikke rodet ind i alt det der eftersnask. Han, øh, han blev blandt andet lærer på infanteriskolen i Dresden, og der skriver han en, en undervisningsbog, og, og senere hen så skriver han øh, i 1937 Infanterigreift an, altså infanteriet øh, angriber. Hvad er det for en bog? Jo, den bliver jo en bestseller, kan jeg forstå. Ja, men vi skal huske, at der, der sker noget, som er afgørende for Rommel. Han møder Hitler i 1933. Det giver ikke noget stort indtryk på Hitler. Men i 1934, øh, hvor Rommel laver noget andet, og der møder han Hitler igen. Og så i 1935, der bliver han chef for en ballon i Goslar. Goslarjægerne. Det er i harten. Ja, det er, det er faktisk i midten. Det er en gammel kejserby, Goslar, som ligger lige inde i midten af, af harten. Og øh, der bliver han øh, eskorteofficer. For, øh, for Hitler, Goebbels og Himmler. Og der, der overtaler han faktisk Goebbels til, at det er hans godslagere, der skal gå for os. Det er ikke den livvagt, som Hitler har med for SS. Øh, og og der, der sker der noget her, fordi Goebbels ser i Rommel, som har den højeste udmærkelse for 1. verdenskrig, som ikke er inde i varmen i det tyske generalstab, øh, og Rommel har sin forbehold over for den der åndsvage generalstab, der ser Goebbels ham som på en af de nye lovende øh, officerer. Og det er Gøbels, der hjælper Rommel med at få trygt øh, infanterigreft an, øh, som jo kommer at blive i kæmpe oplag. Og samme år, 37, der laver Guderian den, der hedder Achtung Panzer, øh, som jo også bliver øh, en af de her. De to bøger bliver simpelthen den røde tråd i øh, rejsværes øh, gen, øh, genfødsel. Og Heinz Guderian er jo så en anden øh, kampvognsgeneral, kan man sige. Eller ja, men, men Heinz, Guderian, Heinz Guderian, når vi sammenligner de to, så kan de slet ikke sammenlignes. Altså, fordi Rommel, ikke intellektuel soldaternes mand, øh, øh, fod, fodtuse, om jeg så må sige, og så kommer han ned fra for Bayern af, altså fra Württemberg. Men Guderian er jo prøvser. Og, øh, og så er han generatstabsuddannet, han har været med til opbygningen af Reichswehr, Og vi skal lige huske, at Hitler og det nye naziparti de, havde, de var ekstremt forbeholdende over for den der generals, øh, generalstabs -klub. Og nu pludselig dukker der tøjende knalder, som Rommel op, som slet ikke er syltet i alt det der. Men Hitler og, og Rommel, de bliver jo sådan mere eller mindre betaget af hinanden, og det kulminerer måske, et af kulminationspunkterne er, da, da de tyske tropper ruller ind i, i Prag i Tjekkoslovakiet i, i 1939, der, der, der er der sådan en fyrebeglejtungsbataljon, altså en ledsagbataljon. Og det er så øh, Rommel, der med øh, der. Men det starter før. Det starter allerede tilbage der, som hvor han er, hvor han er øh, chef for Goslarjerne. Så ledsager han faktisk også øh, Rommel til det store parti rally i Nürnberg i 1936. Og så er, han, så er han pludselig med, fordi Hitler og Rommel, Rommel har karisma. Rommel er soldaternes mand. Hitler betragter sig selv som tidligere korporal, og derfor også som en af soldaternes mand. Øh, og derfor ser de to noget hinanden. Og, og Rommel betragter Hitler som Gud. Falgelb, det er jo feltoget i, i Frankrig, og der får Rommel jo også en opgave. Hvad går den ud på? Jamen, det, det man lige skal sige, det er, at de er færdige med polen, så spørger Hitler, fordi der er Rommel blevet generalmajor, der spørger Hitler øh, Rommel, hvad kunne du godt tænke dig? Og Rommel har set fremtiden i panservåbnet. Så, øh, så selvfølgelig, Rommel vil være chef for en øh, division, 7. panserdivision, øh, det tæller han lige meget. Og det bliver han den 15. februar 1940. Og i maj, der ryger det, han ind i fæltog mod Frankrig. Og hans opgave, Panzerkorpsets opgave er, øh, det er egentlig at bryde igennem den franske maskinolinje og afskære de styrker, der er. Og til der, der har man gjort det, at man har lavet den ene halvdel af den tyske her angribe oppe på grænsen til Belgien og ind i Holland. Og meningen er jo, at de så skal trække de allierede ind mod øh, Amsterdam, og, og øh, når de så er begyndt at køre det britiske ekspeditionskorp, første franske armé, og øh, hvad der nu ellers er, øh, så sker man dem af nede ved roden. Og det er jo den opgave Rommel blandt andet for Han indgår jo, han er kun divisions, øh, divisionschef, skal vi lige huske, Heinz Koderien, han er jo et korpschef og har tre, øh, tre panserdivisioner, Rommel har sin egen. Men det, der sker i, i, det, i, i Falkelb, som du siger, angrebet på, øh, på Frankrig, det er faktisk, at øh, Rommel laver en helt ny måde at drive en panserdivision på. Han gør fuldstændig, som han gjorde med sine folk nede, øh, da han var chef, kommunichef for Württemberg øh, Bjergregimentet. Han koncentrerer sine styrker, og så, så kører han bare af. Han har bare glemt én ting, og det er karakteristisk for ham. Der, hvor han i gamle dage kunne opfordre sine folk til at blive ved med at gå, til at de kunne få nogle pisk, så blev de ved med at gå. Det går ikke med kampvognen, For kampvogn skal have noget at køre på. Og de det så er... for benzin. Jamen, det er jo det. Øh, og problemet for Rommel er, han ved det jo godt, men han driver det med sted. Han er ved at blive taget til fange to gange. Øh, han, bliver, han løber ind i britterne omkring ara. Øh, og får nogle en nogen på snotten, for at sige det på godt dansk, men fortsætter alligevel. Øh, og øh, meget kan man sige om det, men altså på det tidspunkt, hvor, hvor Rommel han løber ind i Britterne og omkring Ararat, der er allerede allerude i Abville, ude ved, det, øh, ude ved den engelske kanal. Men Rommel har to ting, som man lige skal huske. Det ene er, han har fået en af sine gamle elever til at, øh, eller den Havsberg, til hver aften at tage en flyvemaskine, og flyve til Hitlers hovedkvarter og berette om 7. pansedivisions fremragende fremrykning med billeder med det ene og med det andet, efter Hitler jo pludselig øh, erkender, at her har vi nok en, øh, et, et S. Og det gør ikke Rommel særlig populær hos de andre værk, divisionschefer, korpschefer eller amichefer. rollen en Afrika for Panser ruller i, fremad i Afrika. Ervin Rommel bliver jo chef for panserstyrkerne i Afrika, og øh, hvad, hvad laver egentlig tyskerne i det hele taget i, i Afrika, Lars Møll? Jamen altså, det, det der, der problemet, det er jo, italienerne med sædvanlig øh, øh, manglende dømmekraft øh, har jo iværkset et par eventyr herunder. Blandt andet allerede i, i 1940 har de angrebet britterne øh, i Afrika, og øh, de har fået nogen på torsen. Uh, og det fik de jo også, da de angreb uh, Albanien og Grænland. Uh, og det tvinger Hitler til at gøre nogle ting, fordi rent politisk er Mussolini, hvis han lider nederlag på slagmarken, så risikerer han at blive styrtet eller få problemer hjemme i Italien. Og det er derfor, Rommel kommer til, uh, til Afrika, fordi Hitler kan ikke uh, acceptere, eller, at, at, uh, at italienerne bliver smidt ud af, af Nordafrika. Det engelske eller det italienske kolonirige risikerer at få en meget, meget kort øh, levetid. Æ, og det er derfor, at Rommel bliver beordret til Afrika og skal indgå i det der her øh, spærførband, øh, øh, som er sådan en slags øh, bremseklods, hvis man kan sige det på den måde. Det er en enhed, der skal, der skal, øh, der ligesom skal, skal bremse englænderne, hvis de, hvis de vil rykke frem og tage resten. Det kunne have smidt øh, italienerne ud, mens tid var øh, allerede 1940. Det gør de ikke fordi de får problemer oppe i Grækenland, og derfor øh, bremser englænderne deres offensiv. Øh, og så kommer rummen på banen lige pludselig. Og det er så i, i Libyen, vi, vi taler om det, er sådan der i, i første omgang, øh, man, man slås? Ja, altså det er på grænsen mellem det, der hedder Syranika-halvøen, øh, og så resten af øh, nede ved Libyen. Ja, det, der, det, er, det er vores dags øh, Tunis, øh, Algeriet, øh, Libyen og så lidt af Ægypten, det er det, der er, som siger, for, hvor man slås? Ja, det, hvor de egentlig ligger og slås, det er faktisk for den ægyptiske grænse, øh, og så, øh, og så øh, ned til, øh, til det, hvor, øh, hvor bukten på Syrianaika-halvøen går, går den anden vej. Altså, vi, vi kender det lidt fra vores bombetogter i, i Libyen, øh, og der er cirka 1000 kilometer, hvor de ligger fra og frem og tilbage øh, som, som åndsvage. De gør det fem gange i alt. Og, øh, og, og Rommel har jeg ikke ret meget at godt med, da han starter dernede. Og det første gang, at hans, øh, han får kampvogne, så leger han jo Tordenskjold. Han gør jo det, at øh, de der kampvogne bliver læset af på havnen i Tripoli. Og øh, sådan rent propagandamæssigt, så lader han de her kampvogne køre gennem byen. Så kører de lige ned omkring havnen, vender en gang, og så kommer de kørende igen. Det er en fuldstændig Tordenskjold det han laver. Fordi britterne tror nu, der er at læse store panserstyrker i, øh, øh, i land og begynder at sådan, hold da kæft, det er ikke godt. Så britterne er godt klare, at det her det er ikke godt, fordi de har jo hørt om ham Rommel der fra i øh, i Frankrig, og øh, derfor er de lidt nervøse. Men hvordan går det ellers med at løse opgaven? Jo, problemet ved den her opgaveløsning er, at den tyske generalstab siger til Rommel, hør nu her, du skal ikke bruge for mange af vores ressourcer, underforstået, fordi de skal nemlig i gang med at Sovjetunionen, så derfor er de ikke, de har de ikke behov for, at der ligger en torse og ligger og bruger ressourcer nede i et Nordafrika. For for tyskerne er det nordafrikanske, øh, det er ikke noget, det er kun for at holde Italien inde i krigen. Øh, men Hitler siger noget andet til Rommel. Han forestiller sig sådan en eller anden grandiøs plan, der hedder øh, jamen, øh, Libyen, Ægypten, og så direkte op i Kaukasus. Det vil passe fint med, at man... Øh, så, så Hitler, han grøfars grøste felt her, han har nogle gode idéer om, at nu laver vi sådan en kæmpe knivsomsbevægelse. Så Rommel er udstyret med to direktiver. Et for herresstaten, og et for Hitler. Og øh, Rommel er mister i at øh, tjekke Hitler. Så Rommel opfatter det her som om, jamen han skal, han skal en tur til Ægypten. Men uh, han finder jo meget hurtigt ud af at det, som bliver sådan et gennemgående problem, det der med forsyningerne, og det, som han også oplevede i, i, i, i Frankrigsfeltoget. Altså, når man, man starter det nede fra Tripoli, og så kører man sådan bare derude, og der er sådan en vej, man bare køre og, så, og så, ja, så, så skal man jo have forsyninger hele vejen til Kampvognene der ruller derud. Jeg tror aldrig, Rommel accepterer det her, før han går i stå helt nede ved eller Alamein. Øh, fordi Rommels grundholdning er, hvis de får tæsk nok så fortsætter de også med at rulle fremad. Og det kan godt gå med inden for en rister, der går. Men, øh, men det går ikke med kampvognen. Fordi kampvognen skal have fuel. De skal have brændstof. Han har også et andet problem, øh, det, men han er bare ikke rigtig klar over det. Det her med, at øh, altså, italienernes øh, maritime enigma-kode, den er jo blevet knækket meget tidligt af, af Blitzley Park, altså de her øh, britter i som som øh, midt i England sidder og, og, og råder med den her enigma og knækker de enigmakoder. Og, øh, og snart så kan de også godt læse tyskernes mere avancerede kode. Og, og, og der tror øh, Rommel hele tiden, at det er italienerne, som, øh, som øh, laver et dobbeltspil. Og, og der, der er jo også italienske tropper, han, han ligesom øh, har, har, har kontrol over. Men det er rigtigt. Det, det, der er problemet her, det er jo, at der er ingen på tysk side, der aner, at deres strategiske signalmidler er blevet kompromitteret, som det hedder. De bliver aflæst. Så det var i hvert fald, når der afgår en konvoj et eller andet sted i Middelhavet, så bliver den sænket, eller meget af den bliver sænket. Og Rommel har ikke rigtig nogen steder, han kan få fat i efterretninger. Han har en helt fantastisk dygtig, det der vil svare til i dag elektronisk krisfølgekompani under, under øh, en der hedder Sebøen. Øh, Problemet er, at da Sebøen bliver dræbt et par et, et år senere, så ophører hans efterretninger, taktiske efterretninger, fordi de aflytter britterne og så den, der er også, de får nogle informationer fra Cairo via, via en amerikansk diplomatisk kode. Da de to smutter, så aner han ingenting om efterretninger. Så hans problem er dels det strategiske, men også det rent taktiske. Det holder op med at virke for ham, inden vi taler i Lallermarien. Føjre og angreifende engelske panzer på Agaila. Generalleutnant Rommel, der kommandierende general des Afrika Afrikakors, leitet den forrøste linje, den angreb. Panzer und Infanterie warten auf den Befehl zum Gegenstoß. Deutsche Panzer stoßen vor. Angriff auf Agaila. Ja, så ruller tysk panser igen, øh, og det er Wachenschau fra april 1941, altså den tyske Urevy. Og vi kan blandt andet høre den meget effektive tyske 88mm flakkanon, som Jut som, øh, Rommel øh, særligt fik demonstreret, var effektiv mod øh, fjendtligt panser. Og den idé gjorde Afrikakorpset øh, god brug af mod briterne. Det er jo den kanon, som tyskerne udviklede sammen med det, den svenske våbenproducent Fors. Øh, generelt... Øh, Mø, Mø, og Lars Møller, hvad, hvad er din bedømmelse af, af Rommel som herfører her i Afrika? Hvad er han god til, og hvad er han ikke så god til? Vi, vi, vi bliver nødt til lige at sige, nu ser du dem på Force. Og der bliver vi altså nødt til lige at sige, for der ikke er, at sidder en masse svenske baser et eller andet sted, øh, at det var jo noget, tyskerne gjorde med alle. Altså dels arbejdede de sammen med, med, med, med det svenske på men de arbejdede også sammen med Sovjetunionen. Det skal vi ikke glemme. Det var Sovjetunionens øh, officerer, der lærte dem at en kampvogne. Det var dem, der lærte dem at en falsk så osv. osv. Men, men det, Rommel er helt fantastisk til, det er at aflæse en taktisk situation og at udnytte øh, de svagheder, der måtte være. Men han... Og det er han fremragende til. Men han glemmer en gang imellem, at, øh, at han styrer flere divisioner. Altså, han er korpschef her. Og øh, derfor, hvis man går ind og læser den, der hedder Rommel Papers, altså som er Rommels egne optegnelser i det her, så farer han rundt som en skoldskid og henter, og henter øh, forsyningskolonner her og der og øh, personligt dirigere dem hen til det rigtige sted osv. Og, og det er jo ikke mandens rolle. Men det er jo det, også han bliver berømt på, men han er ufattelig vanskeligt ved at holde sig op på det niveau, han burde gøre. Og der er nogle eksempler på, hvor, hvor nogle af hans underordnede rent faktisk redder Rommel. Hans han stabschef Vestfal allerede redder ham en gang for øh, at få Afrikakorpset øh, udslættet, og der er et tilfælde af, hvor hans divisionschefer, de rent faktisk går hen og, og redder manden. Så, så, øh, han, og han er slet ikke god til at lade andre fordele i æren. Det er Rommel selv. Sådan, jeg vil ikke til vores sted. På en bestimmte sted. På en bestimmte sted. Tudeligvis bringer de navn fra Stalin selv, og tror ikke, at de derfor... Du lytter til Hitlers Äselöer på Radio 247, et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl Kova. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn, nämlich, es sind nur paar ganz kleine Plätze noch da. Nur sagen, die anderen warum kämpfen sie da nicht, weil ich kein zweites dem machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßstums mache. Die Zeit spielt da keine Rolle, es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch der Og i dag der taler vi med Lars Møller om bogen Myten Rommel, der er skrevet af den franske forfatter Maurice Philippe Remy, og der, den er den udkommet på forlaget Borgen. Vi skal vi skal lige høre her urevyen, den tyske urev, vi fortælle at, at tyske og italienske tropper, de angriber festningen Tobruk i. In Lybien den 20. Juni 1942. Nach rollenden <skrællige> Angriffen durch hunderte deutscher und italienischer Kampf- und Sturzkampfflugzeuge beginnt in den frühen Morgenstunden des 20. Juni der Angriff auf die Festung Tobruk. Netop Tobruk, det er jo en, en fæstning, som, som Britterne holder, og, og det, det er første gang, at Brommel at prøver, og så anden gang, der har en mere, mere helt med og der er jo så også lavet en spilfilm, og netop omkring fæstningen Tobruk. Hvad, hvad, hvad er problemet med Tobruk? Jamen altså, første gang, det er, det er så i, det er i april 1941, der prøver de jo Europa Tobruk, og der er Rommel faktisk lige ved at fordi øh, han kaster sine folk ind i nogle selvmord indgrive, uden at have forberedt det ordentligt. Og så løber han ind i et yderst velforberedt forsvar. Øh, med, og det er noget, der kommer til at præge ham, også den måde, han, han bliver indstillet når, med indsættelsen, altså hvor han bliver sat til at, at udbygge forsvaret på, på, i Normandiet, altså i et land, det lærer han blandt andet af første forsøg på Tobruk med hvor, han, hvor det hele er sylt ind i miner. Det er lavet i sådan nogle selvstændige bokse, hvor der, hvor der inde i midten er nogle, øh, skal vi kalde dem, støttepunkter. Og udenom er der miner og pigtråder og alt muligt andet. Det er han ved at miste kommandoen på øh, i april øh, 41 Og i april 42. der er Europa han Tobruk, fordi punkt 1, Tobruk er slet ikke forberedt til forsvaret, som de var før. Og punkt 2 er, at det her, det sker i forbindelse med egentlig den sidste betydende offensiv, jeg ved godt, det ikke helt passer, men den sidste betydende offensiv for, for tyskerne, det sker øh, et år senere, i juni øh, 42, og det er her, hvor de også indtager Tobruk. Og, og, og egentlig er det, at der, her er de på toppen af deres ydeevne. Det er også der, hvor slaget om Bir Hakeim, øh, som ligger nede øh, i den sydlige, øh, den sydligste del af, af kampen, den øh, den finder sted, og grunden til, at man måske har hørt det, det er, fordi det er en af de der øh, berømte steder, hvor fremlegionen, den franske fremlegion, de har, de har ydet en god indsats. eller det er jo på vejen, kan man sige, det, er det, det er det, der er målet. altså Torbog ligger på vejen, og, øh, og øh, 80 kilometer fra Lamein, der ligger den store ægyptiske havneby af Alexandria. og i Berlin, der tror de jo, nogle af dem, måske ikke med alle sammen, at Rommel, han skal køre til Rusland, øh, og Mussolini, han er jo flået til øh, Libyen, fordi han skal forberede forberedt sit uh, triumfstog gennem Cairo. Uh, og, men Rommel selv er jo mere realistisk. Uh, altså, hvad, hvad er problemet med Al uh, med, ved Alamein? Ja, men der er, egentlig, der er jo to ting i det her. Fordi uh, det, når vi taler Alamein, så taler vi om den der lille by, der ligger, og så er der sådan et pas uh, ned til en stor salgsænkning, som er dernede. Og, og det er det eneste sted, du ligesom kan komme nogen steder. Men og Rommel tror selv faktisk, og der ved jeg godt, at det ikke er helt overindstillelse med bogen her, men går man ind og læser Rommel Papers, så mener Rommel, at hans eneste mulighed for at kunne løse sin opgave i Nordafrika, for at få helt englænderne ud, det er at far efter dem, og det er det, han gør. Han tosser efter dem hele tiden, fordi øh, britterne er, er ved at løbe tør for strøm, tror han. Øh, så han, øh, og det er det, første, det er det første slag om Ville det er det, der hedder Alam Halfa. Øh, og Alarm Halfa... Og det, der finder sted i juli 1942. Øh, ja, 1. juli til den 30. august, faktisk. Øh, og det er jo der, hvor Rommel entydigt bliver stoppet. Altså, der, det er på den absolut top af Afrikakorpsets ydeevne, og det er jo kun fordi, æh, indtil nu har Rommel jo vundet nogle lette sejre. Dels fordi han er skide dygtig øh, taktisk fører, men også fordi britterne laver den ene fejl efter den anden. Hvis de havde lavet en kommission, som kunne sætte sig ned og sagde, nu skal vi begå samtlige af de fejl, så havde de, så havde de sagt tæt tegn ved dem alle sammen de er ikke særlig dygtige, og de er ikke særlig gode. Men her ved det første slag, der er problemet for Rommel nu, at han er nået til ydeevnen, skal vi kalde det. Den elistik, han måske satte i Tripoli, er nu strakt til det yderste, og han når ikke længere end til El Alamein. Og han ved godt selv nu, hold da kæft, nu er det slut, for nu har de simpelthen ikke kræfter til mere. Og derfor kan man sige, at da de ikke bryder igennem det britiske forsvar, så ved Rommel godt du bliver de nødt til at overgå til defensiv operation. Og det er jo så den 8. armé, han står overfor, der har en, en, en, en leder, der hedder Claude Auchinleck alken kalder man ham. Og, øhm, og så er det jo, at britterne de sadler om, og de får en ny leder, æh, Harold Alexander, og en vis generalleutnant, Bernard Law Montgomery. Og så starter det andet slag ved, ved Alain Alamein i øh, oktober-november 1942. Og øh, hvordan går det? Jo, men altså, man skal lige huske, at Montgomery er en lige så stor krukke som, som, øh, som Rommel, og, og Montgomery er lige så publik, øh, altså han er virkelig sådan reklamemand, som Rommel også er. Og uh, at man gange i går og, og praler med, at han forese, uh, foreså ved eneste af de tyske træk, uh, ja, det er flot med ham. Han har jo haft de der ikke med kodebreakers, som har forklaret ham, hvad det er, tyskerne havde tænkt sig. Og det er først efter, han er død, at man finder ud af det. Ja, ja, at, ja. At, det, det, det sker jo i forbindelse med den bog, der hedder The Ultra Secrets, uh, da det kommer frem uh, 40 år efter 2. verdenskrigs afslutning. Ikke? Så den lille krog, han har gået og... Uh, nå, det er og han, nu det Han døde i 1976, så det er efter hans tid, man har fundet ud af det. Ja, men lige præcis. Men... Men det, der sker her, er jo, at, at, at det, det anden slag om LLM, hvis man ved det, øh, der er jo ikke noget at snakke om. Altså, det er afgjort på forhånd. Britterne har fået helt vildt mange nye forsyninger. De har fået en hel masse tropper, og det er jo forskellen på den tyske indstilling til de nordafrikanske øh, feltog og britternes. For britterne er det her helt afgørende, fordi vi taler om vi taler oliekilderne i Persien, men for tyskerne, de skulle bare bruge det til at holde Italien ude af krigen. Men, øh, men Rommel, han er jo godt klar over, at den er gal, Han, han beder jo Hitler om at trænge sig tilbage, og det, og det må han ikke. Nej, men det sker først i, i forbindelse med, da slaget så åbner 8. og angreb mod Afrikakorpset. Æh, der kan Rommel se, hold da kæft, nu kan vi ikke holde dem længere, og derfor øh, beder han egentlig som en Altså, han mener sgu ikke, at det er noget særligt. Han, han siger bare, at han oriterer faktisk om, at nu trækker vi os tilbage. Fordi Rommers problem er, at han skal have de italienske og det tyske infanteri, dem som ikke er motoriserede, dem skal han have væk fra deres nedgravstillinger, så han kan få dem tilbage senere. Og der får han pludselig et nej for, for Hitler, øvrigt også for Mussolini. De vil ikke have trække sig tilbage. Og det har jo noget at gøre med, at Hitler, han, han kan godt huske feltog i Rusland, hvor de tyske generaler ville jo trække sig tilbage, mellem 41 og 42, der siger Hitler overhovedet ikke i bir, I hvor I er. Og det viser sig, at Hitler har ret. Øh, og det tror han også, han har her. Men 24 senere, timer senere, der, der får Rom så at vide, du må godt trække dig tilbage. Men der mister han alt indfandret, det italienske og det ikke det tyske. At the Lord Mayor's luncheon at the Mansion House London, Mr. Churchill makes his first public reference to the great operations in the Mediterranean war zone victory, a, a remarkable and definite victory. A bright gleam has caught the helmets of our soldiers and warmed and cheered all our hearts. Mm -hmm. Rommel's army has been defeated. It has been righted. It has been very largely destroyed as a fighting force. Now, ah, this is not the end. Uh, it is not even the beginning of the end. Uh, but it is perhaps the end of the beginning. Perhaps it's the end of the beginning, siger Churchill i november 1942, hvor han taler om sejren ved El Alameen, hvor Rommel eller Ratter, hans styrker, er blevet besejret. Og, øh, hvor stort er nederlaget, øh, Lars Møller? Jamen, altså det, det, der er, det her er helt afgørende for den nordafrikanske feltog. Fordi øh, Rommels øh, specielt det øh, bliver, øh, altså, de bliver øh, ikke helt gjort, men, men de bliver decimeret så meget, så der ikke er flere offensive kræfter tilbage i Afrikakorpset. Samtidig med, at, at deres øh, logistik er så nedslidt. Og så skal vi huske en anden ting. Umiddelbart efter, at det her det slutter i El Alamein, den 8. november, der landsætter øh, britterne og amerikanerne ved Operation Torch øh, en styrke i Vestafrika, som øh, altså omkring øh, Tanger og Casablanca... Det er være en to i Nordafrika. Præcis. De er nu på vej fra Vestafrika med retning Tunis, og, øh, og det ved det tyske afrika Afrikakorps jo godt, at hold da kæft, nu kommer der nogen den anden vej fra, den tyske du pludselig begynder at skal anvende ressourcer på noget, som de hele tiden har ment, bare var sådan en vi skal bare vinde lidt tid i det her. Øh, så det er, det er rigtig, rigtig skidt set fra tyskernes side, og det er rigtig smart for de allerede side. Og tidsmæssigt falder det jo sammen med slaget ved Stalingrad, så, så det vil sige, at man har pludselig fået meget på tallerkenen i den øh, tyske overkommando. Ja, jeg vil så sige, at altså, omringningen ved Stalingrad foregår jo fra den 19. november, men altså det igen, det er et sammenfald inden for 14 dage, Øh, og det ender jo helt galt i Stalingrad. Altså, de en af jo he geldlig staning gang, alt georgkir sig den indslutde se der med. Aber der Deutsche Soldat und neben ihm auch die italienischen Kameraden haben diese schwierigen Zeiten überstanden. Da haben jeden Versuch, die Festung Tobru zu entsetzen, abgewehrt oder uns die Sttürmen an der ägyptischen Grenze zu entreißen. Es ist mir dieser Entschluss bitter schwer gefallen, Toburg freizugeben, das wir nun über ein halbes Jahr belagert hatten fra den fjende til at vige. man gør sig ingen begreb for den svigtigheder, som jeg damals hatte. deshalb fordi en großer Teil af Truppen gar nicht engang motoriseret var. Ja, vi hører her Rommel i oktober 1942 med sine würdenbegge äh, akcent tale om et af sine äh, nederlag, da han i første omgang måtte opgive ind til Tobruk efter seks måneders belejring. Hvordan ender tyskernes äh, afrikanske eventyr, Lars Møller? Fordi äh, Rommel, han har jo ikke længere frie hænder i, i Tunis. Og og samtidig så får man i hvert fald indtryk af, når man læser bogen her øh, øh, og myten Rommel, af, af feltmarsk Albert Kesselring, øh, der er herrchef i, i, i Middelhavet, han mere eller mindre udmanøverer i Rommel. Jamen, igen, det her, det minder sgu lidt om, når man, når man spiller trækharmonika, øh, fordi øh, du, du, du, du presser nu harmonikaen sammen fra begge sider af. Den ene, det er Montgomery, den anden, det er Eisenhower, som kommer med, med den styrke, der kommer over fra Vestafrika, og inde i midten, der er det tyske, de tyske styr, og italienske styrker, de bliver nu presset mere og mere sammen. Øh, og øh, Rommel på det her tidspunkt, han har virkelig fået problemer med sin mave, som han jo startede med at have allerede fra 1. verdenskrig af, og øh, det er ikke blevet bedre. Øh, så, så det er en rigtig skidt situation for tyskerne. Vi skal lige huske, at der er et par enkelte sejre tilbage til tyskerne i, øh, i Tunis. Men, men øh, Kesselring, han var jo Faktisk ikke herreofficer. Ja, det var han oprindelig, men han var jo fra Luftwaffe, skal vi huske, øh, for det tyske flyvevåben. Men han er jo oprindelig herreofficer. Han er med i rejssværes opbygning, og Kesselring, han, øh, øh, han udmanøverer Rommel. Han er langt klogere end Rommel. 100.000 dræbte, øh, det koster krigen i, i Nordafrika, og øh og, øh, men meget kort øh, bliver der dog begået sådan krigsforbrydelser i, i kølvandet på de, de sejre, Rommel trods alt fik i Nordafrika. Øh, kan man sige noget om det? Ja, det kan man. Man kan faktisk sige, at den nordafrikanske øh, kampagne bliver kæmpet som sådan en slags, i det omfang man kan bruge ordet, gentlemankrig. Der bliver respekteret det med krigsfanger, man respekterer det, at de skal behandles ordentligt, der er nogle, øh, nogle små ting her i hisset, men Rommel insisterer på, at man, øh, man skal overholde spilsregler. Han vil heller ikke have, at, at de tyske øh, specialstyrker, de anvender britisk uniform for eksempel. Rommel, han får, øh, får fremmes øh, undervejs til feltmarskal, og han får riderkorset, øh, jernkorsets riderkors med egeløv, svære og Og Det er 1 ud af 27, der, der modtager den orden, og man kan sige, det er lidt mærkeligt, når han lige har tabt en krig i, i, i Afrika. Øh, og nazisterne, de gør meget ud af at gøre ham sådan en nazistisk øh, helt. Øh, det kan vi vende tilbage til, om, om han er det. Øh, og så får han jo nye opgaver. Han skal jo til at og, og, og, og, og finde ud af, hvad, hvad gør man i Italien? Øh, øh, der er et forsvar, han skal han skal gøre klar fordi nu er di allieret på vej op af, af til Sicilien og så videre op i Italien det er en opgave han han får imhinlig auf unsere starken anlagen im hinweg auf den verzügenden geist von so gruppe auf die neue bewaffnung und die kampfwillen die uns in die hand gegeben sind können den kommende reichtischen mit größte ruhe entgegensehen und weil ikke en sekund at bryde, godt eller slecht det. Det går bestemt godt. Jeg tror ikke, at England et andet her den forsøg. Her hører vi Rommel tale, hold en peptalk for en tysk personel ved anlægget Skarre i den danske del af. At landvolden i Hanstholm under inspektionen i Jylland i december 1943, det, var, det varede 13 dage. Han siger, at med kampvilje og det nyeste udstyr, så behøver man ikke at bryde hovedet med, om det nu er muligt at give englænderne ind en på kassen første gang, de kommer, så de ikke gør forsøget i, igen. Hvad, hvad går hans opgave ud på, Lars Møller? Man skal huske, at, at Rommel er blevet skabt som en nazistisk superofficer. Hele vejen fra Frankrig af op over. Det svarer også på de spørgsmål, hvorfor han fik alle de der medaljer. Det var Jernkors med kosmet og en palmeskov, jeg ved ikke alt muligt. Det er jo fordi, han er jo, et, han er jo en, en, en faktor. Og det er også derfor, han bliver sat i spidsen som generalinspektør for Atlantahavsvolden. Fordi med Rommel ved, ved deres side, så, så kan man helt klart kaste de allierede ud, inden de får fodfæste. Og øh, problemet for dem er, at Atlantahavsvolden er så stort. De ved ikke, hvor de allierede vil gå i land og de allierede anvender øh, vidningsoperationer, øh, øh, som, som man er faktisk rigtig klar over det. Og så har Rommel fået den erfaring i Nordafrika, at uanset hvad han gør, så vil de allierede have luftoverlegenhed. Og det, det bliver man nødt til at tage højde for på den måde, man planlægger kampen. Og det er de der generaler fra en rundsted, og hvem der nu ellers er øh, i, i Vesteuropa, der skal forsvare Atlanta hos London, de har slet ikke været udsat for det, Rommel har været udsat for i Østafrika, eller i Nordafrika. Så Rommels holdning til, hvordan man skal besejre fjenden, når den angriber Atlantik, det er, at vi bliver nødt til at stoppe dem i strandkanten og smide dem ud fra starten af, for får de først fodfæste, så vil de allierede luftstyrker gøre, at så får vi tæsk. Det er også her, hans problemer begynder i forhold til Hitler, fordi han, han tror, det er svært at vinde krigen. Han har faktisk allerede tabt troen på, at man kan vinde krigen, og han har det jo med, og fortælle Hitler det. Og det, det er ikke det, Hitler har lyst til at høre. Nej, men, men Rommel indtil da har han jo også været meget positiv. Altså igen, Hitler var Gud. Og derfor er man styrket af Gud imod. Men efterhånden, specielt efter at de blev smidt ud af Nordafrika, så er han blevet mere realistisk. Rommel tror stadigvæk på, at hvis man kan smide de allierede herrer ud, så de ikke lander på kontinentet, så skulle der være en mulighed for, at man kan forhandle en eller anden form for fred. Under D-dagen, er han jo hjemme hos, hos Rune i, øh, i Herlingen. Det er også i Baden württemberg Og øh, hun har fødselsdag. Og, øh, og så går det løs. Hvad hva, hva er hans opgave under D-dag, Ervin Rommel? Ja, altså han er jo en armé-chef. Øh, øh, men, men, men hvis man kigger lidt på den måde, han opfører sig på, så har de andre generaler, der er på stedet, ikke fattet hans manøvrede, nemlig smidt dem ud i vandet fra starten af, så tager vi. Og, og det er jo det, der Rommel han hele tiden råber op om, at jamen, for, nu, for nu i de her panser- modangrebsreserver, som vi har, de skal ud. Men egentlig har han ikke så meget at gøre, når da slaget er gået i gang, fordi da de allierede allerede efter første dagen får fem små, nogle af dem ovenkøbte, eller lidt store, borhovedet, så ved Rommel nu, nu får vi tæsk. Og så blev han øh, kvistet ved et øh, flyangreb den 17. juli 1944, hvor han jo kom på lasserater. Og det er, jo, det er jo sådan en... Øh, øh, ja, det er, de allierede har jo flyherredømme, og når han skal ud så, og, til soldaterne, så blev han jo nødt til at køre det ud. Det er simpelthen for farligt at flyve derud. Øhm, og så opstår de her situationer. Øhm. På den fyrer blev højtet en sprængstofanslag forøbt. Der fyrer selv tager så langt den forbindelse og keine ikke forlæstninger deres arbejde, deres arbejde er Tysk Radio melder 20. juli 1944, at Adolf Hitler har overlevet et attentatforsøg, og med det samme har han så genoptaget sit arbejde. Nu rammer Hitlers vrede alle, der bare kan tænkes at have været en del af det her attentat og, og det efterfølgende fejlslagende forsøge. Og, og blandt dem, der er i søgedyset, der er det Erwin Rommel. Hvorfor bliver hans, han ramt af Hitlers vrede? Fordi... Historikere har jo efterfølgende slettet rommel fra listen over de hvad skal man sige, med tiden ærefulde attentatmænd. Men han bliver jo sat i forbindelse med dem, Lars Møller. Ja, men det, han er også i forbindelse med dem. Han har kendskab til de her attentat. Det kan debatteres, om han var enig i, at føren skulle slås ihjel, at han bare skulle afsættes. Det er der mange menigheder om. Men, men der er slet ingen tvivl om, at han har haft kendskab til, at der vil ske et eller andet mod Hitler og, øh, og øh, om det kun skulle have været, at han blev sat i spjælet, eller hvordan han Men Rommel er en samlende figur, fordi vi skal huske, at han er blevet iværksæt som en propaganda-superhelt, og derfor var den eneste trolemand, som kunne samle en eventuel tysk-politisk-militær øh, opstand mod, øh, mod nazisterne, det var Rommel. Og derfor øh, bliver Hitler nødt til øh, at afskaffe Rommel. Han er simpelthen en politisk trussel. Ja, både, både det, at man har også militærtruslen, Fordi hvis man tror på, på det, som, øh, som øh, Remy, han finder frem til i sin bog, øh, så ville han måske også have kunne samlet de tyske styrker i Vesteuropa. Og så har han også militærtruslen. Ja, Remy, han mener jo, at der, han har en plan i skuffen om, at han vil kunne åbne fronten i forhold til... Ja, og der, der må jeg indrømme, der var jeg meget skeptisk. Jeg, og var og meget, jeg var meget skeptisk, men jeg har været inde og kigge på hans, hans kilder. Og jeg må, sgu, øh, jeg må indrømme, at det ser overbevisende ud. Det er en helt ny teori, øh, men, øh, men det kunne godt se så at der er noget om det. Og øh, hvad, hvad er det, der sker i forbindelse med, med Rommel selvmord, øh, som 52-årig den 14. oktober 1944? Han dør i nærheden af hjemmet i, i Herlingen i Vildenberg. Jo, men det, det, der sker, er jo, at, at Hitler kan ikke tåle en offentlig skueproces, som der sker med de direkte attentatmænd. Det kan han slet ikke tåle med, med, med Rommel. Hold nu op, de har selv, Goebbels, som jo er propagandaminister, har jo selv iværksat det her, der hedder den super nazistiske officer, så de kan simpelthen ikke tåle, at det kommer frem, at han ikke har været tilhænger af Hitler. Så han får lov til at sluge en flaske med noget cyanidgift, øh, og, så, og så er han så død. Øh... Ja, Lokkemaden er jo, at øh, hans familie, der bliver ikke lavet nogen rapporsalier, øh, og hans eftermæle nazistiske eftermæle det får lov til at stå ude foran mig. In einem Staatsakt nimmt das deutsche Volk Abschied von einem seiner tapfersten Generale. Mit ihm, so sagte der Führer in einem Tagesbefehl, ist einer unserer besten Heerführer dahin gegangen. Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum geworden. General von Rundstedt lægger nach seiner gedenkrede den krans des fyrers nieder. Ja, her hører vi om Rommel i den tyske propaganda. Hitler han er jo ikke selv til stede ved besættelsen, og det er generalfeldmarskal uh, Gert von Rundstedt, der, der holder gravtalen og nedlægger kransen på vegne af føreren. Men hvorfor lave så meget ud af det, når, når, når det jo er Hitler selv, der har beordret Rommel til at begå selvmord? Fordi du bliver nødt til at holde facaden. Det kan jo ikke nødt noget, at deres super-s-nazistiske øh, fældmarskald, han viser sig at have været modstander mod Det går jo ikke. Ja, han var han nazist? han Rommel? Jeg, jeg ved ikke, om han var nazist. Han var altså... ikke medlem af nazistpartiet, for det var, var øh, officeret jo egentlig. Men hold nu op. Altså, han, han kom kun til tops, fordi han spillede på de rigtige heste. Han blev... Han, øh, han beundrede Hitler helt over det, det vanlige, så jeg vil tro, at han har været en politisk opportunist, som simpelthen har benyttet sig af det, han kunne. Lidt naiv også, måske? Æh, på hensyn, med hensyn til det politiske, ja. Og så har han formentlig også troet, at, at han kunne påvirke tingene politisk. Han har ikke været klar over, at han har på Hitlers øh, noget. Ervin Rommel han efterlader sig sin kone, en voksen datter og sin teenage søn Manfred, der i øvrigt senere bliver overbremister for CDU i storbyen Stuttgart. Øhm, her til, til sidst, øh, man er også i tvivl om, hvordan man skal håndtere hans eftermæl. Nogle steder så er man ikke så glad øh, længere for at have hans navn hængende, men der findes jo stadig veje, der opkaldt efter ham, og, og Tysklands største militærbase i Augustsdorf i nordrhein Vestfaren hedder fortsat Rommel Rommelkaserne og er arbejdsplads for 4.300 mennesker. Til sidst vil jeg spørge dig, står Rommels ry som militær herfører mål med realiteterne, Lars Møller? Jamen det mener jeg ikke. Vi skal huske, at grunden til at de her rygter, det, det blev ligesom udbygget, det skyldes jo Spejdel, som er Rommels statschef. Og Spejdel skulle jo være med i det nye i 1955. Og derfor galt det jo om, at, Spejl, at han ikke skulle have nogen pletter på sin karriere. Og derfor talte han jo Rommel op. Øh, at Rommel var antinazistisk, og han var modstandsmand mod nazisterne osv. osv. Jeg tror ikke en skid på det. Jeg tror bare, det er noget, man har pyntet på. Men der er ingen, der kan tage fra Rommel, at han var en fantastisk taktisk herfører, som, øh, som evnede nogle ting. Og om man skal... Altså et eller andet sted hen, at jeg er modstander af, at man hylder nogen som helst nazistisk officer. Tak skal du have, Lars Møller. Vi talte i dag om bogen Myten Rommel af den franske journalist Maurice Philippe Remi der for år tilbage udkom på Dansk på forladet Bogen. Hitler's ærslø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotte, og jeg hedder Jarl Cordova, og jeg er vært og til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio 24.7.dk. Her til sidst skal vi høre endnu en soldatersang fra det mytiske tyske Afrikakorps, hvor vi blandt andet hører korpsets motto eller kampråb Haya Safari, som stammer fra tiden under 1. verdenskrig, hvor tyske styrker også kæmpede i datidens tysk Østafrika. Det er så vore dages Tanzania, Burundia, Rwanda, hvor kampråbet kaldte de indfødte Asgari-soldater til samling og opmundring. Tak for i dag.